Може, наші високоучені наставники гадають, що студент Сміян те й робить, що конспектує першу джерела з ранку до вечора читає класиків марксизму-ленінізму? Адже студент Сміян – відмінник, голова студентського наукового товариства, слава і гордощі інституту, його праця про Докучаєва відзначена дипломом, підписаним самим міністром вищої освіти СРСР Кафтановим. Та це тільки парадний бік життя і діяльності студента Смієна. А що ж у щоденних глибинах, в самій сутності цього непростого організму? Що побачимо ми, коли пильно придивимося до нього? Студент Сміян не розлучається з домиком віршів поета-малишка, які, до речі, не мають нічого спільного з агрономією, і полюбляє повторювати надто ж своїм молодшим за віком товаришам рядки поета з часів війни. Ти й знов мені снися на стежці гіркої розлуки синім лугом ромашкою з ганівських круч. Так візьми ж мою кров і візьми моє серце у руки». Тільки з нами не муч, і не випитим горем не муч. Після історичних постанов Центрального комітету про журнали «Звізда» і Ленінград у Києві відбувся пленум спілки письменників Радянської України, на якому суворо засуджено націоналістичні твори Рильського, Яновського, Сенченка, а також Малишка. І саме про оці невпинно повторювані студентом-сміюном рядки «Один поет» прізвище якого я, на жаль, не запам'ятав, з усією принциповістю і прямотою сказав, що вони націоналістичні. Справді, вчитайтеся, синім лугом, ромашкою з канівських круч. Що це таке? Синій луг і жовта ромашка – це жовто-блакитні кольори українського буржуазного націоналізму. І саме до цієї петлюрівської України звертається поет. Так візьми ж мою кров і візьми моє серце. Питається, а де ж радянська Україна? І чому не червонозоряній Москві хоче поет віддати свою кров і своє серце, а запеклим ворогам соціалістичного ладу? І як же ставиться до цих рядків студент Сміян? Студент Сміян заявляє, що ці рядки тримали його на світі в найтяжчі фронтові дні години. Зверніть увагу, шановні колеги. Не слова товариша Сталіна. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами, підтримували сміна. А націоналістична писанина якогось поета. Ганьба, гахнув Климошнюак, і сирота, підохочений цим начальницьким салютуванням, вірнопіддано пожалубився, притиснув коротенькі ручки до груди. Закінчуючи, я хочу висловити як найглибшу, як найсердечнішу подяку нашому великому вчителеві другу, найгеніальнішому з усіх вчених, вождеві передової науки, дорогому товаришу Сталіну. Вчення його, кожне висловлювання з питань науки є для нас справжньою програмою і колосальною підтримкою в нашій нелегкій боротьбі з монополістами в науці, ідеалістами всіх мастей. Хай живе наш великий Сталін, великий вождь світового пролетаріату. Ніхчеве не можуть бути нешкідливими. Славослів'ям вождеві сирота примусив аплодувати собі весь зал. А аплодував і я. Хоча і пробував якось виправдатися перед самим собою, з бесилою насмішкуватістю думаючи, яке ж відношення має світовий пролетаріат до нашої кафедри ґрунтознавства, до професора Черкаса, та й до мене. Пояснення не забарилися. Климушняк жестом руки притримав сироту біля трибуни, перечекав оплески, тоді тицьнув казівним перстом на зал, грізно запитав, студент сміян тут? Я мовчки підвівся над рядами, видовище не для дрібних душ, але Климушняка надійно захищала його високопосадність, тож він ще й зауважив, огрозливу масивність моєї постаті. Зате сорота, що впродовж цих двох років мав можливість виміряти і переміряти свою мізерність і зіставити її з усім, що стояло за мною, заметушився, змізернів ще більше, закитав голівкою, уклоняючись чи то всій президії, чи то самому Климушняку і не витримав свого навмисного, спокійного єзуїтського тону, зірвався на лозунг Неперевірений і перезатверджений вигук людини з маси, що мав знаменувати так званий глас народу.